I maj 1956 fattar riksdagen beslut om att införa reguljär svensk television. Uppdraget går till radiotjänst och verksamheten ska finansieras med licensmedel. Radiochefen Olof Rydbeck om programplanerna. Vi tänker oss att börja nästa säsong sändningar i mitten av september, den 15 september. Men dessförinnan räknar vi att ha enstaka valprogram. Vi har haft kontakter med partier, partierna av detta- och närmare klarhet blir väl senare. Vi har en valvaka den 16 september och sedan börjar den reguljära sändningen. Genomsnittligt kan man räkna med att vi ska sända ungefär åtta timmar i veckan under den kommande säsongen. Den 4 september 1956 klockan 20 sänds det första officiella tv-programmet Tänker ni rösta med Lennart Hyland som programledare och med tre partiledare i studion. Under året får tittarna även se Riksdagens högtidliga öppnande, inslag från de olympiska spelen och barn- och ungdomsprogrammet med Sigefyrst, cirkus har premiär, och den humoristiska Jan lär svenskarna, engelska, och en stor publik får det direkt sända livet på landet från landgården Seby i Sorunda. Här förbereder producenten Ivar Rivre sändningen tillsammans med sin skripta. Jag tror det var bra att börja. Just den här svinstiga avsnittet med att vi ger en bild på ett svin så att vi liksom vet vad vi är med samma. Och sen gör vi panoreringen upp till vänster där vi har då Lindman och Holmer i bild. Ja, det... Vad säger du om det? Ja, det är bara det att då blir det två panoreringar. Va? Ja, det blir en fram och en. Till Istället för baka. en som vi tänkte oss förut. Mm. Att börja på Nisse och Holmer och sen panorera ner mot. Mm, ja, mot man kan tänka sig det också. Stian. Det är bara det att jag tror att vi på grund av utrymmens vi kan bara ha en kamera in där så får vi finnas i den nackdelen. Det, det får vi kanske känna så för när vi kommer ner i Svinderitemålen och ser det i verkligheten. I slutet av året har 6000 personer löst tv-licens och radion befinner sig i ett expansivt skede.